أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة تراجب على كالب العلم يتحرى من سلك أخوه سلك رادي أما والصحابة وأتباعهم الإحسان وترشق الله يتفاب السنة والحكم بما قال الله عليه اول ما عندنا النبذ من نبذ كل ما على غرض والتاملات الموئله لعنيف المحدين ومن الغرضي ثم كان ذلك اييا او يهمنيا او خاريديا او ذاتيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهولا برب هذا الله جل شانه اذن نسم صلوات الله اكبسنكم محمدا صلى الله عليه وسلم تراجعوا يشني الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اويكو فيرو يته بويت صلاه استنسكم بوجازم شنموت مسلماني Allah ta molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznosti od koji će umrijeti samo kao pravi muslimani i molim ga wa ta da ga sretnemo a da on sa bude zadovoljen. Kao što smo prošli put najavili i kazali da ćemo možda od ovog predavanja e, malo promijeniti način e, samog predavanja, to jeste da ćemo se na hadisima zadržavati malo kraće jer ako Uh, ako se budemo zadržavali na svakom hadisu kao što smo do sada radili bojim se da će nam trebati godina i godina da završimo uh, da završimo ovo djelo jer otprilike znači u Bulugul Maramu ima neki od 1600 do 1700 do 1700 hadisa i zato znači kao što smo u stvari i do sada radili s tim što je jedina razlika što ćemo se kao što sam rekao manje zadržavati na hadisima znači svako poglavlje kada dođe znači e govorićemo općenito o propisima, o osnovnim propisima vezano za to poglavlje. I onda kada budemo tumačili, poslije toga krećemo sa čitanjem i komentare sa hadisa, zadržaćemo se samo na najosnovnim na najosnovnijim propisima. Bilo redu. Prošli put smo alteko govorili o poglavlju o gusulu i govorili smo, znači da kažem, mislim da smo spomenuli naj, najosnovnije, najosnovnije propise. Dobro. Pierwszy hadis, który jest wspomniony przez Hafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi, jest ten hadis, który doszedł od Buhari Muslim, zacznie się od słów: "Muslima asnawo ga الله Buhari, od Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dallahu qasani sallallahu alayhi wa sallam ka za al-ma'u min al-ma'i Na što se misli ovdje voda i od vode? Znači misli se voda je, to jeste kupanje ili voda za kupanje i od vode, od koje vode misli se na sjeme, to jeste spermu. Ovaj propis je bio na snazi u početku Islama. Međutim, ovaj propis je derogiran. Šta to znači? Na početku Islama je bilo da kada čovjek ima polni odnos sa ženom, samo u slučaju da izađe sjeme, jeli nakon ulaska polnog organa, bilo je obavezno kupanje. Što znači, ako bi samo polni organ ušao, znači nije kupanje bilo obavezno osim da ne dođe do izlazka sjemena. Međutim, poslije toga je ova stvar, da kažem, ova stvar derogirana sa hadisom u kojeg će Hafiz ibn Hajar, rahmetullahi aleyhi, spomenuti kasnije. Naci u kojem se kaže da samim tim ako polni organ uđe u polni organ žene, znači samim ulaskom kupanje obavezno, pa makar da nije došlo do izlaska sjemena. Je ovo smo govorili kadasmo rekli da je znači da je to prvi ili drugi uzročni kupanja, a to je znači sami polni odnos u smislu, kada kažemo polni odnos mislimo na ulazak, na ulazak polnog organa u polni organ. Uh, istina postoji uh, ovaj hadis, jedan broj učenjaka su tumačili uh, i to je čak i bio odabroj ših bin baz, rahmetullahi a'alehi, da, da se ovo odnosi na poluciju u snu. To jeste da čovjeki ako usnije, znači ako usnije na primjer polni odnos, neće se kupati sve dok ne vidi jasno, sve dok ne vidi jasno na svom vešu vodu To jeste, znači dok ne vidi spermu, posle koje ko je obavezan da se kupa. Međutim, znači veliki broj hadisa jasno ukazuje, znači kao što su hadisu Bukhari, znači da je ovo, da ovo je ovaj propis bio onako kako smo pojasnili, da je bio na početku Islama. Drugi hadis koji je spomenu Hafiz ibn Hađar, rahmatullahi alaihi, va je hadisu Bukhari muslimu, od Ebu Hureyre radijallahu tala anhu, da Allahom Rasul sallallahu alaihi wa sallam kazao, izabela jela se bejna šu'abiha l-arba'a, summa jahadaha faqad vajbal gusl muttafakun alaihi zada muslimu wa illam yunzil. Znači hadis u uh, Bukhari muslimu od Ebu Mureire da kaže Boži poslani sallallahu alaihi wasallam kada čovjek bude sa ženom to jeste kada uđe polni organ ili tačnije glava znači samo glava polnog organa u polni organ žene kaže obavezno je kupanje u rivaitu muslima se kaže precizno wa illam wa illam yunzil pa makar da nije došlo do izlaska sjemena. Ovdje samo kazati da je ovaj hadis derogirao prethodno spomenuti ili prvi hadis kojeg je, kojeg je e, autor spomenuo. I zato znači znate znači, da e, derogacija, takozvani nesh, znači, kao što u Kur'anu imamo ajeta koji su derogirani, znači, isto tako u sunnatu Allahovog poslanika sallallahu aleyhi wa sallam znači, imamo hadise, to jest imamo propise koji su derogirani. Nekada ćete naći, ovo samo napomena da vas ne zbuni, nekada nalazimo da derogacija biva od težeg ka lakšem, a nekada biva od lakšeg ka težem. Znači nije nužno da ide od lakšeg ka težem. Nekada ide od težeg ka lakšem. Znači da se nauče ili da kažemo na jednu određenu stvar, da se naviknu pa da onda od Allahue ta'ala milosti Prema njima bude šta, znači prema njima da bude, znači, da im dođe propis koji je, koji je lakši. I zato Izatwa se jasno, znači to je spomeno u Kur'anu kad kaže Allah tbaraka ve taala sada ve min Allah olakšao. E na primjer znate, e, e, e na primjer kad u pitanju post, e, ne znam, mislim da smo to spominjali, znači na početku islama je post bio kakav, znači postilo se tako da čovjek kada iftari, da može da jede do kada Da može da jede dok ne zaspe. Da može da jede, međutim ako bi zaspo, ne na može da jede, znači ne na može, ne može da jedi. Pa i kasnije je došao propis da uzišeni uh, Allah te barek ve taala kaže alimallahu an kuntum tahtanun anfusakum fataba aleikum wa afa ankum. Falana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. A na primjer, od toga je ovaj propis koji smo spomenuli, spomenu propost. Uh, Druga stvar jeste ovo je konsenzus. Znači iako se ovo ovaj, mišljenje yani, pre iako je bio jedan broj ashaba koji je ostao nači od Buhari usum sahihu na vodi ashaba koji su bili na prvom stanovištu na prvom mišljenju a to je da je kupanje obavezno samo u slučaju izlaska izlaska sjemena i prenosi kao što se prenosi od ali je radijallahu taala anhu kao što se prenosi mislimo dobe ibn Kaaba i drugi međutim jedan broj ni se povratio i posle tog razilaženja znači ni više posto razilaženje nego je Konsenzus nego je koncenzus islamskih učenjaka onako, onako kako smo kazali. E, Poslije toga Hafez ibn Hajar rahmetullahi aleyhi je spomenuo uh, da kažemo dva hadisa koji govore o sličnoj stvari a to je da se prenosi od Ummu Salame radijallahu tala anha znači žene Allahovog, uh, Allahovog poslanika sallallahu aleyhi wasallam da je Ummu Sulaim da je žena ashabika Ummu Sulaim أكاجة توي بيلا جنة أبو طلحي أمو سليم يا مائكة ذلك كوغي أصحابة مائكة أمو سليم أنسي بن مالكة رضي الله تعالى عنه ده أمو سليم جنة أبو طلحي دوشلا إكانزلا يا رسول الله الله أبو سلنيج إن الله لا يستحي من الحق الله سنستيدي استني أجلو ديره ايشنا آية ديسة da Allah se ne stidi istina. Znači želeći da kaže da ovo što će pita, da u osnovi je stid da se o tome govori. Znači jer Arapi e, su imali, da kažemo, urođeno, kod sebe taj stid, pa makar i u tom džahilijetu u kojem, su, u kojem su živili. Znači da se spominju čak određene stvari, nas određenim stvarima govori i tako dalje. Zato su znači, koristili metaforu ili takav način izražavanja kada se spominju, znači, intimne stvari. Pa ovdje dolazim u Musureim, I ovo ukazije navrijednosti fadiletum muselim uh, radi Allah tala anha ove ashabike nezato što je došla da pita o širijackom propisu. Pa kaže Allah se ne stidi istine فهل على المرأti الغسل i zahtalamet. Da kaže, dali je žena obavezna da se okupa kada usnu doživi izlazak znači kada usnu doživi poluciju. Znači, dali je žena obavezna u tom slučaju šta? Da se okupa. Pak kaže Allahu pobesani sallallahu alayhi ve sellem: "Naam, ida ra'ati al da ukoliko vidi vodu." Naći ukolkovi di, znači vodu da izašla, znači tekućinu da izašla nakon toga, znači žena je obavezna da se okupa. To jest hoće da se kaže da žena znači može da doživi u snu, znači isto što doživi znači što doživi i muškarač. I znači takođe muškarač ako vidi, automatično govoriti, znači jasno tako isto žena Ako vidi trag, jasan, znači obavezno je da se okupa, kao što je muškarac obavezan da se okupa. Avo je hadis u Bukhari i muslimu. Kaže drugi hadis koji je spomenuo, Danes ibn Malika jeste da je Allaho poslani sallallahu alaihi wasallam kazao o ženi koja usnu vidi, kao što vidi muškarac, Allaho poslani kao alaihi sallatu wasallam i kazao tahtesil. Znači da će se ona šta? Da će se ona kupati. Muslim. Kaže ovdje Hafze ibn Hađir, muslim je dodo, da je ummu Sulejm rekla وَهَلْ يَكُونُ هَذَا? Zar to může da bude? Znači, to jeste, da li žena nači, ima, da tako kažemo, vodu u smislu sjeme, kao što ima i muškarec. Pa Allah po sani sallallahu alaihi wa sallam reko, da, فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ شَبَهْ? Kaže, pa odakle biva sličnost. To jeste, odakle biva sličnost u smislu. da, dijeta ne kadaliči na oca, a neka da kadaliči na majku. I zato je drugim, došlo u drugim hadisima, ako ova pretekne ovu da dijete liči na oca, ako pretekne ovu, da liči da liči da liči, na, da liči na majku. Dobro. Uh e, ovdje ćemo samo kratko spomenuti, znači da ovaj hadis ukazeva, Allah vas nagradio, na važnost znanja i na važno straženja znanja. I da ste ne treba da spriječi čovjeka niti žanu da pitaju o propisima, da pitaju o propisima vjeri. Međutim, opet to sa druge strane ne znači da žena ili muškarac kada pita o ovim stvarima da ne trebaju, da imaju norme, da imaju adabe, da ima edaba, kada i kako i na koji način, i na koji način pita. Međutim, osnovita osoba pita i zato se prenosi od selefa da su govorili da dvojica neće naučiti. Znači neće naučiti onaj koji se stidi i onaj koji se oholi. Znači, te dvije osobine su suprotne. Znači, oholost i stid. Međutim, jedna i druga sprečava i osobu da šta? Nauče. Pa oholi neće iz oholosti svoje da pita, a onaj koji stidi neće i stida neće da pita. I zato se prenosi od poznata izreka, ovu e, izreku je spomenuo i Buhari muslim. Međutim, muslim, sa senadom dok je Buhari je spomenuo kao muallak, pradaju da je Aisha radijelata Anha. Govorila o ženama ensarja, ni amen nisa'u nisaul ensar, kaže je divnali su žene ensarike. Lem mjeko nijemne v hunnelhajav en je te fekahne fitdin, kaže njih ni je stid, da se poduče, da se podč propisima, da se podčuje propma propisima, propisima vjere. jelo redu. Dobro od ko jo ovdje možemo spomenti, a mislim da smo to spominjali, ni spominje su komentarovi Hadisa. A često se dešava, često, znači, ljudi pita, jeste, na primjer, kada se desi da čovjek se probudi i da na svom vešu nađe neki trak, da nađe vlažnost. Međutim, nije siguran da li, to može, da li je to, na primjer, mezija, znači, rećemo šta je mezija, ili je to, znači, sperma poslije koji da obavezan da se, da se okupa. Mi bili kazali e, da čovjek ono što nađe na vešu od vlažnosti, da može da ima, znači da mogu, mogu da budu, koliko mogućnost može da bude? Ha? Tri. Prvo, da bude siguran da je to, da bude siguran da je to šta? Onda je obavezan da se šta? Okupa. Da bude siguran da treba da se okupa. Drugo, da bude siguran da to nije. I treća stvar da sumnja. Treća stvar da sumnja. Načini to je ono što se najčešće, što se često desi, znači da se čovjek probudi i sumnja, znači ne zna, treba li da se kupa ili ne treba da se kupa. Ovdje postoji više mišljenja, postoji učenjaka koji su rekali iz opreznosti će se okupati, drugi kažu uh, ako je bio razmišljao uh, o intimnim stvarima prije spavanja i tako dalje, međutim ono mišljenje koji je ispravno I to je mišljenje Oda Buršihe Hrussan ibn Taymiyyah, rahmetullahi alaihi, to je mišljenje Abu Yusufa, učenika Abu Hanife rahmetullahi alaihi, jeste da osoba nije obavezna da se okupa. Znači, sve dok nije sigurna da nije obavezna da se okupa. I ovo mišljenje na je jedan način uh, pojećava uh, opšte značenje ovog hadisa. Znači, da, kada vidi vodu, to jeste kada vidi trag, da Allahu posanih alaihi salatu wasalam kupanje, propis kupanja veza o zašto, Za vidjenje, za jasno viđenje onoga, posle čega čovjek treba, posle čega čovjek treba treba da se, da se šta? Posle čega čovjek treba da se, da se okupa. Dobro. Sljedeći hadis koji je spomeno Hafiz ibn Hajar, jeste da kaže uh, i odma da znate, znači pitanje u uh, uh, hadisu ima slobosti, uh, da se kaže da iše radijallaha tala anha sa prenosi da je kazala kanan nabi sallallahu alaihi wasallama yaghtasil min arba'in. قال <سؤال> الله وسنة صلى الله عليه وسلم سكوپاو پسل چتري, چتري صفار من الجنابتي نكن جنبلوك و يوم الجمعة قال پيتكم قال و من الميت قال پسل كوپاني ميت قال حديث داود أفيرادوستو ينمي غوثينيو Međutim, da vam sad e, razimiram, znači većina učenjaka je na stanovištu da je ovaj hadis je ovaj hadis slab. Međutim, ovaj hadis ukazuje našto. Znači ovaj hadis kao što vidite obuhvata stvari znači, koje su obavezne po konsenzusu i stvari koje su pohvalne. Pa tako prvo što je spomena jeste posle džunupluka. Znači znamo što je džunupluk, znači to je prijetno što smo spomenuli. Znači dženabet je znači, izlazak sjemena znači, ili u snu ili u javi, ili da kažemo polni odnos. Kaže u jeumel džumu'a i petkom. Znači, posle toga će Hamzi bin Hađar spomenuti hadise koji govore o kupanju petkom, kakav je propis. I većina učenjaka na stanovištvu da je kupanje petkom šta? Da je kupanje petkom sunnet. Međutim, spomenut ćemo mišljenje kasnije. Kaže u aminal hijjameti, posle hijjami. Jeste znamo za ovo? znači, da se ne ali mana dubite. nemaš ni ništa na grupi kako se kaže. Ovo da je znači, šlom između tima medicine učeniaka je nastanovi što znači da nije, znači, da, da, da nije pohvalno. Da kažem kupanje posle e, znači da nije pohvalno kupanje posle hidžame. Međutim, znači posle učeniaka koji su smatrali sa ovog hadisa da kuni mu ima sabosti da je kupanje posle hidžame pohvalno. I među njima koji su odabrali, ovo je bio Šejh Minbaz rahmetullahi rahmetullahi alayh. E, četvrta stvar jeste poslije, nakon što se ogasuli meyjit. Znači tada je pohvalno, tada je pohvalno da se šta? Pohvalno da se čovjek okupa. Znači, e, je e, Znači postoje predaje, e, kada u pitanju mejit, da se ogasuli meyjit, postoje poslije gasunjenja meyjita, e, postoje predaje, e, prenosi se, mislim da smo spominjali o demu Hureyre radijallatele anhu, ima preda gde spominje Ebu Hureyre, koliko se sjećam, da su reč poslanika, ima veliki broj ila ko što su Buhari, ko što su Ebu Hatim, Arrazi, ko što je Bihaki, znači je ocijenil da je to odgovora Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu. Također, znači ima učenjaka koji kaže da posle gasula meyjita, da čovjek treba da se abdesli. I to je myšljenje Hambalija, znači učenjacih Hambalijskog mezheba, kažu da kupanje mejita, ne onaj koji pomaže, nego onaj koji gasuli direktno, da kupanje mejita kvari abdest. I ovo je mišljenje znači zvanjično Hanbelijskog mezheba i to temelje na predajama od sahaba kao što su Ibn Abbas, Ibn Umar, koliko se seća da su naređivali da se, da se e, uzme abdest poslije gasul nakon što su mejit o gasuli. Međutim, ispravno je mišljenje, mišljenje Čmuhura, na ostavu, da kažem velikog broja drugih predaja kao što nas primjer e, predaje koji su došli sa Hihu, imama Buhari, Muslim i Ibn Abbas i drugi, da bi je poslanik alejhi salatu vesselam naređivao da se i ogasulimit, nije naređivao da onaj koji se koji ga gasoli da se poslije toga da se poslije toga da se poslije toga abdesti. I zato ispravno znači da nakon što se ogasulimit, znači da to nije stvar koja šta, da to nije stvar koja da to nije stvar koja kvari kvari abdest. Sljedeći hadis كي يسبو مينو حافظ بن حجر رحمة الله عليه يستى حديث كي قواري أو بربسو أو تومي دسو غسولي أو ناي كي برهوتي إسلام أتو إذا كاجه وعنبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال كاجه أدبو هريرة كاجه أكزيواني ثمامة ابن أثال كاجه عندما أسلم كده برهوتي إسلام وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل كاجي بوجي بوساني صلى الله عليه وسلم يناريو ده ساوكوبا كاجا هو زابيلجيو عبد الرزاق وسو مسنفو كاجا واصله متفق عليه او سموه حديث البخاري ومسلم شتا znaczي ده اسنوا الحديث البخاري ومسلمو ادابو زابيلجيو عبد الرزاق مسنفو znaczي اسنوا اويه قريچه ابن عسال سومامي ابن أسالو. Je došao Buhari i Muslim. A to je poznato okazivanje da je bio, znači zatvoren, da je bio zarobljen i da je nakon uh, određenog vremena da je prihvatio islam i da je otišao da se okupa. Međutim nije došlo tu da moj božji poslanik alejhi salatu vesselam na redio, nego je došlo u Musannaf Abdul Razaka da mu je božji poslanik sallallahu alejhi ve na redio, na redio na redio da se šta? Na da se okupa. Naredio da se okupa. Uh, ovo je također pojačava predaja. Znači pojačava predaja. I nju smo bili spomenuli od Kajs ibn Asima. Od koga? Od Kajs ibn Asima. Kaže, došao sam Allahomu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Prihvatio sam Islam i kaže, naredio mi da se okupam. Naredio mi je da se okupa. I osoba kada prihvati Islam, spomenuli smo U prošlom predavanju da imamo koliko mišljenja? Tri. Tri mišljenja. Prvo mišljenje koje je da je kupanje obavezno. Da je kupanje šta? Obavezno. To je svejedno da li čovjek prijateljno bio u stanju džunupluka ili ne. jelo u redu? Drugo mišljenje da je nije. nije obavezno, da je pohvalno. I to je mišljenje džumhura. Većina je učenjaka osim da čovjek prihvati islam u stanju džunupluka. Nači dođe čovjek prihvati islam i kaže na primjer šta? Nači bio sam, bio sam junub. Nije se prije toga, ako rećemo mu, da se okupa. Međutim ako dođe da kažemo čist, znači da se okupa kod većine islamskih učenjaka, to je mišljenje svih osim hanbelijskog mezheba, da je obavezno šta da mu je pohvalno, oprostite, da se okupa. Ima treće mišljenje koje manje je poznato, to je mišljenje u hanbelijskom mezebu, nači da ni obavezno da se okupa, pa makar da usani junubuka. Da nije obavizan da se okupa, pa makar šta, u sanju šta, u stanju džrupluka. Dobro, ono omišljenje, Allah najbolje zna, znači koje je, koje je, barhaba, budemo ovdje gospodne. Nisi ti men svak. Uh, ono omišljenje koje je ispravnije, sam pazio da ovo ne, Ono omišljenje koje je ispravnije, Allah najbolje zna, jeste da kupanje je pohvalno, da nije šta, da nije obavezno. Zašto? Zato koji je dokaz? Znači imamo ovdje dva hadisa, dva hadisa imamo da je naredio. Jel tako? Znači Qais ibn Asim i Thummama ibn Usan. Dobro. Međutim imamo, a većina učenjaka kažu da nije obavezno. To je da je pohvano. Šta je dokaz toga? Dobro, jedan dokaz je Muaz. Međutim, ovako malo općan to. Znači, jeste što je prihvatanje Islama, o saranje Ashaba, da kažem, bila jedna svakodnevnica, bila jedna pojava, jedan fenomen, svakodnevna pojava. Nije događaj 1, 2, 3 koja su odesne, nego svakodnevno su Ashabi ulazi u listam. Da je Boži poslanih naređivo svakome da se okupa, znači bilo bi nam preneseno. Došao bi veliki broj predaja po pitanju toga. I zato brate pažnje, znači islamski učenjaci ne posmatraju na stvari koje su bile svakodnevnice i su i stvari da kažem koje nisu bile svakodnevnice. Na primjer ode kažu ashabi su svaki dan ulazili. Međutim Allahu poslanik mu nije nagradio znači da šta da se okupaju. Nego je došlo znači ova dva slučaja što ukazuje opet znači što može ukazivati znači na pohvalnost, na pohvalnost toga. Također Allahu poslanik alayhi salatu vesselam kada islao ashabe Znači kao što je slao Muaz ibn Džabala, kao što je slao, znači nije im govorio, nego govorio im je, vi sada, ako što je hadisu Buhari muslim od Ibn Anbasa, kada je postao Jemen, rekao vi ćete sada doći ljudima koji su sredbenici knjige i prvo ušto ćete je poznati, neka bude La ilah in la Allah. Ako se odazovu, obavijeste im da je namaz obavezan. Ako se, znači nije im rekao, ako prihvati slav, naredite im da se šta? Naredite da im da se da se okupa. Tako Allah najbolje zna, jeste da ono mišljenje koji je ispravnije je što mišljenje džumhur ulama većina islamskih učenjaka jeste da znači kupanje je kupanje pohval. Poslije toga je Hafiz ibn Hader rahmetullahi alejhi spomenu hadise koji govore o kupanju petkom. E, mi smo, kako se sjećali prošli put, citirali tri hadisa koji govore o obaveznosti kupanja Magenti odja Hafs ibn Hadis spomenu dva hadisa. Spomenu prvi hadis koji ukazuje na obaveznost kupanja i spomenu drugi hadis koji ukazuje da kupanje nije obavezno. Prvi hadis koji je spomeno jeste da kaže nebi Said an-Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qal. Kaže božji poslanik w svakom svakom ponedjeltnom svakom ponedjeltnom također imamo hadis što u ovaj hadis Buhari Muslim također imamo hadis Buhari Muslimu radi Allahu poslanici sallallahu alejhi ve sellem kaže onaj koji dođe od petka falyagtasil kod vas dođe na džumu neka se neka se okupa majority drugi hadis koji ja spomenu jeste da kaže od samure radi Allahu سابرنصي د الله والصني <سؤال> صلى الله عليه وسلم كذا ومن توضأ يوم الجمعه فبها ونعمت كاجي كوسا اوكوبا بيتكم كاجي тое лепо كاجي ومن ارتسل فالغسل افضل اكاجي كوسا اوكوبا то моє то моє боље овај хадис забележа петорица كاجي وحسنه Ovdje da rezimiramo, uh, kada su pi, kada u pitanju uh, kupanje, kupanje petkom, imamo tri mišljenja. Prvo mišljenje je mišljenje džumhur, islamske učenjaka, koji su na stanovištu, znači to je mišljenje Hanefija, jednog dijela Malikija, Šafija i Hanbelija. Znači da je kupanje petkom pohvalno. Da je kupanje petkom šta? Pohvalno. Na osnovu hadisa kojeg je spomeno ovdje pisac da se kaže ako se okupa, okupa kupanjemu je šta? Bolje. Drugo mišljenje, isto mišljenje koje se prenosi od imama Malika koji kaže da je kupanje petkom obavezno. Znači kupanje petkom je obavezno. Međutim što znači da je kupanje petkom obavezno? Ne znači da onaj koji se ne okupa da mu je džuma neispravna, ili je to na stepenu džunupluka, znači od kupanja džunupluka, ne, nego čini kao čin je šta? Znači kupanje je obavezno. I ovo je mišljenje imama, imama Malika. I treće mišljenje, jeste mišljenje šehehu l-Islama ibn Taymi je, rahmatullahi koji kaže da osoba, da kažemo koja nije čista, znači koje dolazi, od koje dolazi neugodan miris, takvoj osobi je, Obavezno, obavezno da se okupa. Međutim, osoba koja je čista, da kažem, koja je čista, znači ne dolazi od nje neugodan miris, znači takvoj osobi, takvoj osobi kupanje, takvoj osobi kupanje nije, nije obavezno. E, od dokaza, e, jedan broj čenjaka također, na primjer od, od hadisa koji se spominju, koji spominja Iša radijallatela anha, Dani aprili ke Allahu posalni sallallahu alayhi wa sallam raka al koji su došli na džumu a iskoje iz izla zio ne ugodan miris da im rekao لو انكم تطهرتم ليومكم هذا da ste da ste se bog do to jest okupali za ovaj za obaj da e, zato je da ambroucjan Janka kaže da svako okupanje muslimana da je pohvalno da se okupa čovjek i zato se uspomjenili Brate, pa želim, znači, želim da on kažem kako uh, pravnice razmišljaju. Znači, način je, na primjer, da se u pravnim dijelima spominju kupanja. Na primjer, kada je namaz za kusuf ili husuf, znači namaz radi pomraćenja sunca ili mjeseca, kažu pohvalno je da se okupa i sunneta da se kupa kada je taj namaz. Znači, učinaciju su uzeli to na ovog dokaza. Znači, zato što se ljudi okupljali petkom, a bili su imali Novogodan miris, pa ime Boži postanijek rekao šta? Znači da ste se Bog dokupali za ovaj dan. Pa kažu svako okupanje koji ima šariatsku osnovu, znači pohvalno je da se čovjek tada, da se čovjek tada okupa. E, kad su pitanje ova mišljenja, Allah vas nagradio, ono što možemo kazati jeste da mišljenje oni mišljenje mama Malika ima veliku osnovu. Znači i oni učinjaci koji kažu da je kupanje, petkom obavezno. Međutim, u najmanju ruku da kažemo, ako ne kažemo da je obavezno, onda je na velikom, velikom, velikom stepenu pohvalnosti. Znači, onda je na velikom, šta stepenu, stepenu pohvalnosti. I to možete vidjeti iz hadisa koji su koji su prethodno došli. E, također još e, ćemo spomenuti e, hadis e, od Alija radijallahu tala anhu e, o, o, s obzirom ili da se govori ovdje, znači da često spominjemo osobe koje su u stanju džnopluka i također hajza, e, ovdje je autor spomenuo hadis od Alija radjellata la'anhum koji ukazuje, koji govori o propisu osobe koja je u stanju džnopluka i da li, će, da, li će, da li takva osoba može da uči Kur'an. Zato što je bilo e, učenjaka, i to je mišljeni Ibn Hazma iz Ahirija, koji kažu uh, da osoba koju sanju džunuplu kada je dozvoljeno da uči Kur'an. Da dozvoljeno da uči Kur'an. Međutim, učenjaci sva četiri mezheba su na stanovištu kada je u pitanju osoba koja uh, je džunup, da takvoj osobi nije dozvoljeno da uči Kur'an. Osim što jedan broj učenjaka izuzima, na primjer, da prouči ajet ili dva ajeta, na primjer, pogotovo kada su u pitanju virdovi, zikrovi, znači kao što je zikr prije spavanja, da prouči ajto ilu kursu i tako dalje. Neki kažu da to ne uči sanjetom Kur'ana, to jest da uči sanjetom zikra i tako dalje. Međutim, generalno, so četiri pravne škole su nastanovišu da osoba koja je djunup, da ne može šta, da uči Kur'an. Od okaza jeste da uh, hadis koji godi spomenu, autor kaže an Alijina radijallaha tala anhu, prenosi se od Alija radijallaha anhu, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yukri'una ilu Ma lam jekun djunuban. Kaže Ali radijallahu tera anhu, Boži poslanika alihi salatu wasalam nam je učio, to jeste podučavao nas je Kur'anu, osim kada bi bio djunub. Bi ovaj hadiju zabilježila petorica. Znači koja petorica? Znači četiri sakupioće sunena Sunena i imam Ahmedu Musnadu. Kaže i ovo su riječi trmidhija i on je to ocijenio dobrim. Znači ovu predaju Ali radijallahu tera anhu, Ovaj hadis sviradostojno je ocijenio Ibn Hibban. Također od onih koji sviradostojno je ovu predaju jeste Ibn Seken i također Abdul Haqq i također Begavi. Znači ovu predaju od Alije, od Alije radijallahu, od Alije radijallahu ta'ala, od Alije radijallahu ta'ala. Također postoji predaja, znači koji ispomeni ovde sa razlogom, znači nije zabilježio, nije spomenuo Ibn Hajar. A to je hadis od Omera radijallahu ta'ala anhu i zabilježio ga Imam Termizi u svom sunanu إذا كجر ابن ماجيو سوم سننة أد ابن عمر رضي الله تلا عنه ده بوضيه وسنه صلى الله عليه وسلم كذا لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن كاجه أصبا كوية جنوب اكوية حائضو نجح أجل نشطي نشطا اد قرآن مجد تيمواء هدهس أد ابن عمر ونموه أسلبوست نجح سادا ما سكراتي نجح أسنى دوه هدهس أبوستي راوية كوية اسمايل ابن عياش اسمايل ابن عياش كداه پر Osim mi povjerili ili dobar prenosio se među kada prenosi hadis od hijazijin, od učenjaka ili ravi iz Hijaza na znači njegovom prenošenju, od njegovom prenošenju ima slabosti. U njegovom prenošenju ima slabosti. Tako dakle, da je da ispravno da je ovaj hadis, da je ovaj hadis slab. Međutim, prenosi se, obratite pažnju, prenosi se od selefa kao što je Alija radijallahu ta'ala anhu i drugi uh, prenosi se od selefa da su smatrali zabranjenim da je osoba koja je džunup da uči Kur'an. Da osoba koja je džunup uči Kur'an. I zato još jednom kažem. Osoba koja je džunup, znači sva četiri, sva četiri imama su na stanovištu da osoba koja je džunup nauči Kur'an. Međutim, kada u pitanju osoba koju je u kada u pitanju žena koja je u znači tu postoji razilaženje. Iako je većina učenjaka na stanovištu da Žena koju hajzu neće učiti Kur'an. To je mišljenje koga? To je mišljenje hanefija i mišljenje šafija i mišljenje hanbelija. Međutim, ima malik smatra da je ženi u hajzu dozvanjeno da uči Kur'an. Radi čega? Radi ne postojenja dokaza da joj je zabranjeno. Radi ne postojenja dokaza da joj šta? Da joj je zabranjeno. I zato kaže imamo općanito hadise i dokaze da osoba uči Kur'an. Znači, da Allah, tabarak wa ta'ala, kaže, uči ono što se neređe u gospodara, što se objavlja u gospodara. Da Allah, posanik, alihi salatu wa sallam, kaže, učite Kuran jer če on dođe, še fadžja, so sahibi, nasu djem danu i tako dalje. Kaže, ako hoćemo da kažemo da u određenom vremenu, zabranjeno učenje, moramo satim da dođemo šta? Sa dokazom. Moramo satim da dođemo sa dokazom. Kada upita u pitanju džunup imamo dokaze, u najmanju ruku imamo bero dostojne izrake pranesene od od ashaba, pogotovo što među njima imamo četvoricu halifa. Međutim, kada u pitanju osoba koja je u hajzu, znači nemamo tako jake predaje. Znači to je s jedne strane. S druge strane, znači velika je razlika između osobe koja je džunup i osobe koja je u hajzu. Znači osoba koja je u džunup, znači nijen džunupluk ne treje mnogo. Ili da kažemo, može da sa sebe skine taj džunupluk tako što će se okupati. Međutim, žena koja je u hajzu, žena koja je nef Znači traje sedam dana, traje osam dana, nifasko žene traje četrdese dana. Znači sada da dođe vrijeme kada žena četrdese dana nauči Kur'an, kada sedam dana nauči Kur'an, pogotovo se ako se radi o ženama koje su hafize, koje su potrebi da ponavljaju Kur'an itd. Znači ovde na jedan način uistu je potreban dokaz da kažemo da žena u tom prirodu neće učiti Kur'an. Zato kažemo rezime, ono osoba koje je džunup neće učiti Kur'an, Mađutim, žena imjena koji hojizu ispravnoje mišljenje i da kažemo to je mišljenje imama Malika znači nema zaprike da se uzme po tom mišljenju da kažemo mislim ako bi čovjek rekao ja sam hanefija ja sam šafija ja sam hambeli čovak znači, u slučaju nema zaprike da čovjek uzme po mišljenju drugog imama znači ispravnoje mišljenje ode imama i imama Malika a to je da je osobi pogotovo pogotovo pogotovo znači kada se radi osobama koje podučavaju Kur'an koje su hafize i tako dalje jer po sudi treće mišljenje A to je da nam broj čenjaka kaže je dozvoljno da uči ako ima potrebu za tim. Kao što, na primjer, žene koje uče ili koje podučavaju. Pa kaže učit će ne sa nijetom ili ciljem ibadeta. Međutim, ispravno je mišljenje. Znači, mišljenje da ga može učiti i sa ibadetom i bez, da kaže, sa nijetom ibadeta i bez nijeta ibadeta na osnovu, na osnovu onoga što smo spomenuli. Osim što ovdje ostaje jedna stvar, a to je da žena koja je u hajzu i također žena koja nije u hajzu, znači žena koja hajzu, može učiti Kur'an, međutim, ne može doticati mushaf. Obratite paž, ne može doticati mushaf. Kao što također osoba koja nema abdest, koja nije u stanju, niti džunuplukane, ne može doticati mushaf bez abdesta. I ovo mišljenje ogromne većine učenjaka. Ovo je mišljenje sva, sva četvorica imama. I ovo je mišljenje sva četiri pravne škole, znači da se ne dotiče, Mushaf, osim sa abdestom. I to na osnovu hadisa, znači na osnovu takozvane knjige koje je Boži poslanik ili spisa koje je poslo Amr ibn Hazmu, da se kaže i da Kur'an ne dotiče osim osoba, osim osoba koje je čista. Znači za ovu predaju, osim za lanac ove predaje, znači Imam Ahmed kaže, nema sumnje da Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam napisao Amr ibn Hazmu, ovo to je između ostalog dio ovo sadržano. I zato ono što se prenosi e, i također što je se spremenoće, selefa jeste, znači da osoba da osobi nije dozvoljeno da dotiče mushaf bez abdesta. Osim osim sa pregradom. Znači što znači osim sa pregradom? Znači osim na primjer da čovjek uzme nekom krpom, znači ne krpa koja je sa uz mushaf, nego na primjer da čovjek uzme preko neke krpe i da uzme mushaf i ponese ga ili ga otvori. Uh, također, u stvari koje spomnju, mi, i to je mišljenje o Hanbalijskom i Hanefijskom, i odabro ga i ših bin Baaz, rahmetullahi i alihi, da žena u rukavicama može da dotiče, da dotiče, da dotiče, da dotiče mushaf. Uh, znači to je, da kažemo razme, također posljedno pitanje, savrmeno, a to je da li uh, mushafi imaju u telefonima, znači kada se otvori, da li je za to potreban abdest. Znači ispravni, da za to nije potreban abdest, zato što se telefon, zato što se telefon ne smatra, zato što se telefon ne smatra, ne smatra, zato što se telefon ne smatra mushafom. E, znači to je e, ovo što smo uzeli od hadisaća. Mislim devet hadisa da smo većeras prokomentarisali. S obzirom da većeras imamo jeli, jednu prigodu, anaj, e, jeli, sjelo radi našeg brata koji sutra ide na, na školovanje. E, Zadovoljit ćemo se s ovim pa ćemo iša Allah i ta'ala sedeći četvrtak nastaviti. Allah tabarika ta'ala moli da na nas sminuje ila na oprasiva sallallahu alaihi Muhammedin wa alihi wa sahbihi sallallahu alaihi ala al-kitab wa as-sunnah wa ala